Та пан Лаврін зумів його переконати, розхваливши на всі ставки і цноти свого вихованця. Князь заспокоївся. Князімні ніж одразу припав до серця хоробри Джура, і тому з весіллям не забарилися. Лицарі роз'їхалися, везучи на грудях на шнурку хто кіготь, хто зуб дракона, щоб мати змогу посвідчити свою участь у тій славній битві. Лише пан Лаврін не згодився нічого собі брати на згадку. А коли довідався, що князь збирається дракона поховати, то сам зголосився допомогти. Дракона поховали на Галявині, біля пустельника. Коли вже було по всьому і вояки розійшлися, лицар спитав. Чому ви його поховали саме тут? Він сам цього забажав. Хто? Дракон? Ви що, з ним розмовляли? Уявіть собі, любий мій, розмовляв, і не раз. І тут князь із незрозумілої спонуки узяв та й розповів усе, як було. Говорив, наче хотів сповідатись, в розповіді очищаючись від судіяного. Говорив, уникаючи зустрічатися поглядами, а через те й не бачив, як міняється обличчя лицаря, як пальці його стислися в п'ясуки». Воєвода проривався зупинити князя, але марно. Коли князь закінчив і зиркнув на лицаря, то страх засвітився в очах його. Він не впізнав лицаревого обличчя, бо те, яке побачив, було налите люттю і болем. «Якби я міг, – процідив лицар крізь зуби, – якби я міг, – то з великою насолодою». Розчерепив би вам оцим келепом голову. Ви мені ненависні. Ви і весь ваш задрипаний Люботин. Я проклинаю вас. Він рвучко обернувся і покинув остовпілого князя. Того ж дня сів на коня, і ні з ким не попрощавшись, виїхав з Люботина. Розділ Сьомий. Осінь запанувала в князівстві. Вітри налинули зі сходу і принесли холод і хмари. Дрібний дощ січенець моросив без перестанку. І тривала сльота перетворила дорогу в місиво. Князь тинявся по палатах, проклинаючи дрижаки, і боровся з нудьгою. Останнім часом він уже не міг і з собою. Постійно чогось бракувало, все довкола страшенно обридло, і баглося чогось такого, що він і сам гаразд не усвідомлював. Почував себе так, наче б його вишкрибли і залишилася тільки одна оболонка. Порожнеча зяяла всюди, на що він не глядів. Якийсь біль, незрозумілий біль проліз йому в душу і звив собі там кубло. Цей біль ятрив його і душив ночами, Примушував прокидатися в холодному поті З виряченими жаху очима. Все частіше знився дракон. Він нічого не говорив, тільки сумно дивився, І велика сльоза бреніла у нього на віях, А в сльозі грало сонце. Нічниці знемагали князя, У нього зникло бажання до їжі, Виходлий із запалими щоками, неголений, з посірілим обличчям, одлякував навіть сторожу. Раптом зрозумів, чого йому бракувало. Розмов із драконом. Не міг уже ні з ким розвіяти своєї нудьги. І спогади про ті дні, коли він, щоб добитися свого, їздив у печеру та задружувався зі змієм, не відпускали його зі свого полону, бо ось нехотячи, прив'язався до нього. Пращури з портретів дивилися на нього, і здавалося, ті погляди пропікають саме серце. «Ну що ви вирячились? Ви ж були такі самі!» Не такі, не кривили душею, не обманювали і не кровоприсягали. Ви, поганий, що не віддали святого письма, як смієте дивитись на мене усудливо. Я зробив усе, щоб врятувати Люботин. Він вискочив спокою, вирвав з рук переляканого сторожника Галябарду і кинувся до портретів. З несамовитою люттю здирав із стін і топтав їх ногами. А коли останній образ упав на підлогу,